Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba. Sidang penonton yang dirahmati Allah dan juga sahabat-sahabat rakan-rakan dalam studio daripada jauh datang daripada Kedah daripada Alustar begitu juga sahabat-sahabat daripada Yusim daripada Masjid Khairiah, saya ucapkan ahlam wa wa marhaban bikum kerana hadir dalam majlis cinta ilmu uh, pada hari ini, pada hari Sabtu dan juga pada hari Ahad yang sentiasa berlangsungan dari semasa ke semasa InsyaAllah uh, pada petang yang mulia ini saya ingin mengajak Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, juga sidang penonton di rumah untuk kita bincang hikmah yang keenam iaitu daripada kitab Ibnu Atha'illah sakandari kita hikam insya-Allah kita dapat hikmah, kita dapat ilmu daripadanya. Pada muka surat 54 Ibnu Atha'illah As-Sakandari berkata La yakun ta'khuru amadil ataa'i ma'al ilhaahi fid du'aa mujiban liyaasika fa huwa daminalakal ijaabata fi ma yakhtarihu laka la fi ma takhtarihu li nafsika wa fil waqti allazi yureed la fil maksudnya jangan berputus asa sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala melewatkan penerimaan doa kamu Walaupun kamu sudah bersungguh-sungguh berdoa Kerana Allah telah menjamin akan menerima semua doa Menurut yang dia kehendaki Untukmu bukan menurut kehendakmu Dan pada waktu yang ditentukannya Bukan pada waktu yang engkau tentukannya Sedang penonton yang dirahmati Allah Hikmah ini mengajar kita beberapa perkara Pertama kita ni orang Islam Antara yang dianjurkan oleh agama kita ialah doa Doa ni maknanya permohonan Bahkan kalau kita kaji dalam kehidupan kita Bermula daripada kita bangun tidur Sampailah kita tidur Disuruh kita berdoa Bila kita bangun tidur Kita kata Alhamdulillahillazi ahyani Atau ahyana Ba'ndama amatana wa ilaihin nushur Bila kita Zikir kita ni, bahkan sembahyang sendiri pun maknanya doa Sembahyang itu sendiri pun makna doa pada bahasa Kita tengok dalam zakat, bukan kita saja berdoa Amir hak kita keluar zakat tu doa untuk kita Begitu juga kalau kita baca dalam bab puasa Da'watus sa'im la turat Doa orang yang berpuasa pasti tak ditolak. Begitu juga kita tengok dalam ibadat haji. Bermula daripada kita nak pergi ke Mekah. Imamun Nawawi rahimahullah menyebut dalam Mukaddimah untuk pergi ke Mekah. Mukaddimah haji. berapa banyak doa. Dan doa pula masa di Mekah. Di Padang Arafah, di Muzdalifah, di Mina, ketika Melonta, ketika Tawaf, ketika Sa'i. Kaya dengan doa. Dan kita hatar masalah kita dengan isteri kita pun ada doa. Begitu juga kita pergi ziarah. Sekarang ini musim orang kahwin ramai. Kita disunatkan untuk berdoa kepada pasangan pengantin. Maknanya doa memainkan peranan dalam hidup kita. Kita tak boleh lari daripada doa. Persoalannya kadang-kadang bila kita masuk dalam merti kata untuk ibadat pada Tuhan. Kita jaga semayang, kita jaga puasa, kita bangun malam, kita kia mulai, kita sungguh-sungguh buat. Kemudian kita ada hajat, lalu kita adukan pada Tuhan dan kita munajak kepada Tuhan. Sudah sekian lamanya kita munajak, tapi apa yang kita nak tu kadang-kadang tak dapat. Kita rasa tak dapat. Ya Allah, saya nak ni, Ya Allah, saya nak ni, Ya Allah, Ya Allah, tolonglah, tolonglah, tak dapat. Maka bila tak dapat Pertamanya Disinilah Ibnu Atta Ilahi Sekandari Pengarang ini cuba menyelesaikan masalah Yaitu yang pertama Jangan kita putus hasil Kerja kita Sebagai hamba berdoa Bila kita buat apply Atau kita buat permohonan Tak mesti permohonan kita pasti diterima Comanya Apabila kita interaksi dengan Tuhan Ada empat Bila kita interaksi dengan Tuhan ada empat Apabila kita angkat tangan Pada hukumnya ada empat Boleh jadi yang pertama sekali Allah bayar cash Serta-merta Allah boleh bagi Tapi ini jarang berlaku Kedua Allah bagi kepada kita Tapi Allah tangguhkan Selepas kita berdoa 20 tahun Baru dapat Kita tak bagi masa tu. Sehingga kita kata Ya Allah kenapa baru bagi Kalau bagi awal akan untung boleh tunjuk pada mak kita yang telah meninggal dunia. Boleh tunjuk pada abah kita. Boleh macam-macam. Tapi ada hikmah di sebalik itu. Dan yang ketiga, Allah tak bagi doa kita, tapi Allah selamatkan kita daripada bala. Dia tak bagi doa. Tapi Allah selamatkan kita daripada bala. Contoh kita doa, Ya Allah, Ya Tuhanku berilah aku kaya. Sekadar boleh makan roti kaya je tuan-tuan. Nak kaya tak boleh. Jadi ya Allah ya Tuhanku berilah aku kaya. Kaya kaya kaya tak kaya kaya. Pergi masjid, pergi surau, ibadah, mari majlis cinta ilmu, belajar, musafir doa, nak kaya, nak kaya, nak kaya. Ya Allah, Allah inni as'alukal huda Wa tuqa wal afafa wal ghina. Kita doa, minta petunjuk Minta uh, rasa uh, sifat ifah, maruah, sifat apa ni, mendapat kekayaan dan sebagainya. Kita minta. Tapi kita tak dapat kayu. Sebenarnya, boleh jadi dalam ilmu Allah, kalau Allah bagi pada kita kaya, pertama, kita tak nampak dah semestik surah. Kita tak nampak dah majlis ilmu, cinta ilmu tak nampak dah. Jadi kita nampak tempat-tempat lain maka kita akan merudum prestasi ibadah. Sebab Allah sebut qalilum min ibadiyashakur. Sikit saja daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Kita tengok ramai tak orang bersyukur, tak ramai. Tapi orang sabar ramai. Kita pergi hospital, hospital Sultanah Bahiyah. Kita pergi yang daripada tingkat 1 sampai tingkat 7. Berapa ramai orang mengadu? Tak. Kalau bising sangat, doktor injek senyap. Kena potong kaki, kena nin, kena ni, biasa ya. Biasanya kadang-kadang sampai keluar air mata begitu je lah. Maknanya ramai orang sabar. Tapi orang bersyukur, payah. Orang yang benar-benar nak bersyukur ni payah. Sebab itu Allah Allah boleh jadi dia tak bagi pada kita. Kerana lebih baik kita tak dapat untuk prestasi ibadah kita sentiasa baik. Dan yang keempat. Memang Allah tak bagi segera. Allah tak bagi bertangguh. Allah tidak sisihkan apa yang kita harapkan Dengan balik dan sebagainya Untuk dielakkan Tapi Allah bagi kita yang keempat Allah bagi Untuk hari akhirat Dalam riwayat menyebut Bila Allah bagi untuk hari akhirat Apa kata hamba Hamba kata ya Rab, Kenapa dulu kau tak tak terimalah doa Tak payah terimalah Bagi akhirat-akhirat Dulu masa kita di dunia kita tak suruh terima semua Akhirat inilah nak gambarkan ni sebab Rasulullah SAW bersabda doa Ad adalah ibadah. Doa itu ibadah. Satu riwayat doa mukhu ibadah. Doa itu otak ibadah. Antara intipati yang utama ialah berdoa. Dengan sebab itu kita umat Islam sepatutnya sentiasa berdoa. Sebab kita kena faham. Kita ni siapa? Kita ni hamba. Bila hamba kita tahu kita ada Tuhan dan Tuhan ni sifat ketuhanannya. Samadiyatullah itu dia berhak nak terima doa kita. Dia berhak nak tolak doa kita. Sebab itu dikatakan Allah wahyukan kepada Nabi Dawud AS. Antara lain katanya Wahai Dawud. Anta turi wa ana uri. Wa la af'alu illa ma ana uri. La anta turi. Maksudnya Wahai Daud Kamu nak Aku pun nak Aku tak akan buat Melainkan apa yang aku nak Bukan apa yang kamu nak Sebab dia ya Allah Dia boleh buat apa saja Cumanya kita hadirin Hadirat sekalian Kalau boleh kita kena reserve Maksudnya Walaupun kita doa Walaupun kita harap Tapi di sana Di sebalik hal tu Sejumlah kebaikan sejumlah hikmah yang kadang-kadang kita tak nampak kita tak tahu dan hikmatullah itulah yang sepatutnya kita kaji berapa ramai orang dalam keadaan kesukaran tapi begitu hampir dengan Tuhan berapa ramai orang dalam keadaan sakit dan uzur begitu hampir kepada Tuhan berapa ramai orang dalam keadaan fakir tapi begitu akrab hubungannya dengan Tuhan Sebaliknya berapa ramai orang yang begitu jarak daripada Tuhan. Dan dalam keadaan kelalaian, yang ghaflah tapi kawan ninta. Walaupun di dunia kita nampak dia tak dapat banyak. Tidak semewah sangat. Tapi Allah bagi. Sebab itu kita kena faham. Hikmah ini mengajar kepada kita redha kepada ketentuan Tuhan. Kerja kita mohon. Usaha, tapi natijah di sebalik itu Mengandungi seribu satu macam kebaikan Comenya kita bagi orang Islam ada dua Orang Islam yang beriman sungguh-sungguh Mesti ada dua sifat Sifat yang pertama syukur Sifat yang kedua sabar Dapat nikmat syukur Alhamdulillah Dapat ujian Wala'iyah Zabillah Maka dia sabar Kenapa kerana nabi beri satu jawapan yang cukup menarik kata baginda sallallahu alaihi wasallam ajaban liamril mu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa zalika illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fakan khairullah wa in asabathu dharra sabar fakan khairullah pelik dan hairang sungguh keadaan orang yang beriman semuanya baik jika sekiranya dia dilempahi dengan nikmat maka dia bersyukur sudah pasti baik untuknya. Jika sekiranya dia diuji dengan sedikit musibah maka dia sabar sudah pasti baik baginya. Dan ini orang yang beriman. Bahkan di sebalik musibah yang kita hadapi itu kalau kita sabar dan kita istirja kembali kepada Allah Dengan menyebut Inna lillah wa inna ilaihi raja'un Allah balas kepada kita tiga perkara Apa Allah kata? Ulaika alaihim salawatum mirrabbihim warahmah Wa ulaikahumul muhtadu Mereka itulah gulungan yang Allah selawat atas mereka Ulama tafsir menafsirkan selawat di sini Allah beri keampunan Begitu juga Allah bagi rahmat dan mereka itulah golongan yang mendapat hidayatullah tiga perkara rahmat dapat, keampunan dapat begitu juga hidayat dapat tidakkah mereka ini dianggap sebahagia-bahagia manusia, justru dalam hikmah yang kita bincangkan ini jelas perkara yang paling penting dalam hidup kita ialah redha kepada kehendak Allah dan sentiasa syukur dan sabar atas ketentuan Allah. Insya-Allah kita bertemu dan kita berehat seketika se seketika. Insya-Allah kita bertemu selepas ini. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam segmen uh, Cinta Ilmu dalam perbincangan Tasawuf dan saya sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat kita daripada jauh al -Ustah. Semoga Allah balas. Usaha-usaha kita Untuk sama-sama memahami ilmu Allah Subhanahu SWT Seringkasnya pada ruangan kali ini Kita buka persoalan kepada sahabat-sahabat kita Dan kalau boleh Tuan-tuan cuba sebut nama dulu sekali Lepas itu kemukakan soalan Tafadha Haji Assalamualaikum Saat. Waalaikumsalam uh, Saya Haji Ewang T. Daripada Ustaz lah yeah. Ingin ajukan satu soalan kepada Ustaz Ya, yeah. bolehkah Ustaz terangkan sebab diterima doa? Ya. Yeah. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada Haji. Dan inilah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita berdoa. Yang kita naknya Tuhan terima doa kita. Berapa ramai dah kita, berapa banyak dah kita, berapa macam-macam kita doa. Kadang-kadang kita temu orang kita kata Syekh tolong doa kat saya Mam tolong doa kat saya Akhir tolong doa kat saya Tuan Guru tolong doa kat saya Macam-macam Jadi apakah sebab doa diterima Antaranya sebagaimana saya sebut sebahagian daripadanya Iaitu kepastian makanan yang halal seratus peratus Halal ada dua satu halal macam cok yakim tu halal lah, satu. Itu maknanya ingredient bahan tu adalah halal. Tapi lebih besar daripada itu, di mana cara dapatan dan sumbernya. Maknanya bukan daripada reshuah, bukan daripada curi barang orang, bukan daripada ambil tanpa kebenaran. Tapi benar-benar yang masuk dalam mulut kita ni halal sekatuh peratuh. Sebagaimana Nabi wasiatkan dan nasihatkan kepada Saidina Sa' bin Abi Waqqas radhiyallahu an dalam sebuah hadis, atib mata'amaka tustajab da'watuk. Hendaklah kamu perelokkan makanan kamu, maka kamu pasti akan diterima doa. Doa kamu akan diterima. Ini yang pertama. Kedua nya antara sebab doa mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah apabila kita berdoa itu, kita pastikan semua yang kita nak doa itu cukup syaratnya. Utamanya, perkara yang haram jangan ada. Makan tak boleh, minuman tak boleh, pakaian tak boleh yang haram. Begitu juga diberi makan daripada makanan yang haram kerana hadis Nabi SAW, seorang lelaki itu dalam keadaan musafir angkat tangan sebut ya rab ya rab wahai tuhan wahai tuhanku sedangkan kata Nabi famat amhu haram wa mashrabuhu haram wa guziya bil haram wa malbasuhu haram wa guziya bil haram fa anna yustajabula sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi makan daripada makanan yang haram sejak kecil lagi, macam mana Tuhan nak terima doa? Jadi di sini kita pastikan. Ketiganya dalam ketika kita berdoa untuk Allah makbulkan doa kita, sudah pasti apabila kita doa kita jaga adab-adab doa. Kita sebut alhamdulillah Sepenuhnya kita puji Allah, kita selawat atas Nabi dan kita tutup dengan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara lagi kita dapat dengan doa yang maksur Yalah kita nak minta harapan hajat kepada mana-mana orang. Adakah satu keping kertas tu kita tulis saya nak guling 10 kilo. Saya nak kerja ni tak, kita ada bahasa yang berbahagia, permohonan, perkara, satu-persatu macam tu. Jadi dalam Islam, Nabi ajar cara-caranya. Itu sebahagian daripada sebab Allah makbulkan doa. Terima kasih, Ji. Seterusnya, sahabat kita. Assalamualaikum, ya Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Azizah binti Iman Arif daripada kumpulan Rorotul Ulum. Ingin mengajukan soalan kepada Ustaz. Iaitu nyatakan sebahagian daripada adab-adab berdoa Terima kasih Sambungan kepada persoalan tentang adab-adab doa Adab ni penting kadang-kadang Sebab kadang-kadang kita ni Dengan sebab adablah Maka sudah pasti mudah untuk kita dapat Beradab Orang nak pinang anak orang pun Kalau tengok tak beradab Orang tolak dah daripada awal lagi Nabi sendiri sebut yang mengajar dia adab ni Allah Adab ni Rabbi fa'ahsana ta'dibi Tuhan telah mengadabkan ku dan dia sebaik-baik Yang mengadabkan aku Cara adab Maka kita ni dalam Islam kaya dengan adab Adab makan Adab minum Adab masuk dalam majlis Belajar ilmu Adab termasuklah adab doa Antara adab doa yang afdalnya ialah kita tawajuh mengadab kiblat. Antaranya kita mengangkat kedua belah tangan. Antaranya kita sebut dengan Alhamdulillah selawat dan juga kalau boleh istighfar juga. Antaranya apabila kita minta itu dengan hati yang khosyok. Antaranya apabila kita minta doa dalam bentuk ilhah. Apa makna ilhah? Ilhah ni maknanya mendayu-dayu dengan penuh penharapan. Antaranya bila kita angkat tangan kita angkat dengan bersungguh-sungguh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha hayyun karim yastahyi minal abdi an yarfa'a yadahu an yaruddahu sifra au kamakan Allah tu bersifat maha mukmalu dan maha pemurah atau mulia dia malu sangat kalau seorang hamba angkat tangan untuk dia pulangkan kosong. Maknanya Allah nak nak bagi. Itu antara adab kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Seterusnya antara adabnya kita juga sebut amin. Makmung-makmung bila imam sebut doa kita sebut amin. Kita tak payahlah berlaku pengulangan. Imam saja sebut kita pun amin. Antara adabnya ialah jangan syak wasangka pada Tuhan. Maknanya ya Allah ya Tuhanku, aku doa ke engkau ni tapi rasa-rasa kau tak bagi, tak payah. Kita kena yakin bahawa Tuhan bagi. Sebab Allah berfirman dalam hadis kursi, ana indazanni abdi bi, aku di sisi zon hamba-ku. Kalau dia zan yang baik insya-Allah. Itu antara adab-adab doa. Insya-Allah soalan seterusnya. Daripada sahabat kita ya. Bolehkah doktor terangkan Beberapa beberapa beberapa doa Kepada kepada Nabi ke, ke, Kepada sahabat-sahabatnya Ya Sahabat kita bertanya tentang Mungkin kita nak kaji sikit Sejarah Nabi doa Pada sahabat-sahabat dia Dia doa kepada sahabat ni Doa hak molek-molek lah Dia doa ni ada dua Satu doa yang tak baik Satu doa yang baik Doa yang baik Maka dipanggil doa Kepada yang baik disebut sebut Da'a lahu atau li Macam kita kata kat kawan kita O doa li Doa lah untuk ku Itu hak baik Tapi kalau doa hak tak baik dipanggil panggil da'a alaihi Da'a alaihi Hak itu ala Hak tak baik Biasanya ha, Jadi di situ ada Beza antara ala dengan lah Lahu ataupun li baik kalau kita tengok nabi ni antara sifat baginda sebagaimana yang disebut dalam riwayat yang sahih yang dinyatakan oleh uh, Imam nawawi dalam kitab dia beri nama kita khas namanya al-azkar disebut sejumlah doa jadi nabi ni selalu berdoa antaranya dia berdoa kepada sepupunya yang masih kecil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Abdullah kecil, dia doa Allahumma faqihu fi din wa'allimhu ta'wil Ya Allah ya Tuhan fakihlah dia dalam agama Dan juga fahamlah dia dalam tafsirul Quran Akhirnya dia digelar sebagai Habrul ummah, pendita ummah Memang hebat doa Rasulullah Khadam Rasulullah SAW bernama Anas bin Malik Anas bin Malik ni tuan-tuan Mengikut ceritanya, dia berkhidmat kepada Nabi hampir sepuluh tahun. Jadi Nabi tengok baik dia, Nabi doa, Pak kata, Allahumma atil umurahu wa aksir ma'lahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, Ya Tuhan panjanglah umurnya. Panjang sungguh umur. Sampai sepul, hampir sepuluh tahun. Hampir sepuluh tahun. Begitu juga Ya Allah, banyaklah anaknya. Anak ramah dikatakan zaman Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi bunuh anak dan cucu dia saja kat 100 orang. Tak hidup banyak lagi. Ah Begitu juga dikatakan yang ketiga Nabi doa ya Allah kayakan hartanya, memang dia kaya. Usia tua dan yang keempat ya Allah selamatkanlah dia daripada neraka masukkanlah dia dalam syurga. Maknanya nabi doa kepada sahabatnya. Jadi kita pun sepatutnya kalau boleh sentiasa doa kepada sahabat-sahabat kita yang baik, keluarga kita, anak-anak kita macam Allah ajar rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insya-Allah kita ambil satu lagi soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Puan Hajah Basirah binti Muhammad Kho. Ya. Yeah. Dari Petubuhan Darul Ulum. Dari Al-Ustaz, ingin majukan satu soalan kepada ustaz hmm. iaitu ada atau tidak dalam sejarah ada yang di ada yang dimakbulkan begitu cepat dan pantas. Tolong ustaz jelaskan. Ya. Yeah. Masalah dalam sejarah doa yang Allah makbulkan cepat sangat. Memang ada. Kadang-kadang Allah boleh makbulkan dengan cepat. Dan ini berlaku kepada sebahagian sejarah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Bila dia minta Allah bagi. Dan begitu juga sahabat-sahabat kadang-kadang Allah bagi dengan pantas apa yang dia doakan antaranya saya sebut seorang yang terkenal bernama Abu Muslim Al-Khawla'ani dia ni bukan sahabat tapi hidup zaman Nabi sebab dia tak temu Rasulullah dia beriman melalui sahabat, dia orang Yaman rengkas ceritanya bila dia masuk Islam dia doa dia cukup mustajab baik kalau dia mari sebuah kampung kampung itu kata wahai Abu Muslim kamu tolong doa lah. Sini tak ada hujang ni. Dia angkat tangan. Ya Allah ya Tuhan. Aku tolonglah hujang. Hujang. Hujang Tuhan bayar cash. Kadang-kadang pun tak ada lagi nampak. Ini Allah boleh jadikan. Jadi di situ ada banyak. Dan kadang-kadang awliya Allah orang-orang salih. Bila dia doa Allah. Cukup mudah makbulkan. Jadinya memang ada tapi tak ramai yang Allah makbulkan doa. Kerana mungkin di sana ada asbab-asbab yang kita sendiri tak tahu. Tapi ada orang-orang yang salih dalam bahasa Melayu kita. Mulutnya masing. Mulutnya mujarab. Allah bagi doa. Dan orang ini adalah orang yang baik. Insya Allah kita akan bertemu lagi selepas daripada ini. Dan kita berehat seketika. Alhamdulillah Sekali lagi kita bertemu dalam ruangan cinta ilmu Dalam bidang kesufian tasawuf harian yang kita bincang dari minggu ke minggu Sabang hari, sabang minggu Mudah-mudahan Allah beri manfaat daripada perbincangan kita Hadirin hadirat, sidang penonton yang dirahmati Allah Dalam segmen kali ini Yang ketiga Tokoh yang akan kita bincangkan Ialah seorang tokoh yang terkemuka Iaitu Abdullah bin Al-Mubarak Dan Islam ni tuan-tuan Dia kaya dengan tokoh Dan saya nak minta maaflah kepada penonton Bahawa kadang-kadang tokoh yang kita nak bincang tu masa memang tak sempat sekadar 15 minit ke lebih sikit atau kurang cumanya saya bertekak akan kemukakan dalam bentuk buku dan insyaAllah selepas daripada itu boleh ditambah lagi maklumat-maklumatnya Sidang penonton yang dirahmati Allah tokoh yang saya maksudkan ini ialah Abdullah bin Al-Mubarak siapa orang ni? Abdullah bin Al-Mubarak adalah seorang tokoh yang cukup hebat Mengikut sejarawan Islam Dia dilahirkan pada tahun 118 Hijrah Dan meninggal dunia pada tahun 181 Hijrah Ada pendapat menyatakan dia lahir pada tahun 110 Hijrah Dan ada lagi pendapat menyatakan dia lahir pada tahun 117 Hijrah Bapanya seorang Turki Maknya daripada bangsa Khwarizm, Khwarizmiyah, Dan dia digelar sebagai ajam Ajam ni macam selain daripada Arab Ajam kita ni Malaysia ni Malaysia kita ni panggil lah ni Baik Abdullah bin Al-Mubarak Rahimahullah Bapanya seorang yang cukup hebat Seorang salih Bekerja dengan satu kebung Kebung daripada delima Yang terkenal dengan kaya tuang Kebung Tuan kebun tanya dia Wahai Tuan awak kerja ni pekerja aku Kamu kerja dengan aku lama sangat dah Bawa sekali buah delima yang manis Dia pun ambil Tuan ni rasa masam maruh. Ambil yang lain katanya Ambil yang lain masam juga Ambil yang lain Han tak gerti ke ni dia tak cakap lah bahasa Hang tu. Saya baca kan. Ni kita terjemah dah ni. Baik. Awak ni tak faham ke ni? Lalu dia jawab. Tuan. Saya kerja dengan Tuan. Sebiji buah delima pun saya tak pernah makan. Ini jujur. Ini integriti. Ini amanah. Tengok Tuan-Tuan. Bila dengar macam itu. Dia pun terkejut. Betul sungguh. Dia perhati betul. Memang betul sungguh. Akhirnya. Dia kata kalau macam tu Saya kahinkan awak dengan anak perempuan saya Dia tanya kepada orang lelaki ni Ayah kepada Abdullah bin Al-Mubarak Wahai uh, pekerjaku Kalau aku ada anak dara Siapa yang aku nak kawin dengan dia? Dia pun sebutlah Dia kata kalau orang Yahudi Dia suka harta Kalau orang Kristian dia suka kecantikan Kalau orang Arab Dia akan jaga keturunan Kalau orang Islam Dia akan pilih takwa Agama Dia beritahu keluarga dia Kata orang ni bagus je Akhirnya berkahwinlah dia Dengan isterinya Dan akhirnya dapat anak Anak itu diberi nama Abdullah ibn al-Mubarak Abdullah bin al-Mubarak ini Dia pada awal kehidupan dia ni Orang yang hebat Dia antara kelebihan dia disebut sebagai Kuwatul Zakirah Otak dia cepat ingat Bahkan pernah dia hadir Dalam satu orang sedang ceramah Sedang ceramah Dia dengar saja Akhir sekali dia kata Apa yang orang tu ceramah saya boleh ulang satu persatu Tak jatuh satu kalimah pun Betul sungguh Hebat dia ya? tapi dalam kehidupan kadang-kadang manusia ni dia hebat-hebat pun ada gap masa-masa fasa dia dia Maka mengikut ceritanya selepas daripada itu Alhamdulillah bin Al-Mubarak ni mungkin kadang-kadang mewah ke apa ke jadi terlalai sedikit. Sehinggalah sampai umur dia hampir 20 tahun, setengah kata 23 tahun. Barulah dia mula belajar semula. Dari segi hal ni macam nampak kelewatan. Mana lambat sikit. Tapi Allah bagi padanya dia boleh hafaz hadis. Dia digelar sebagai amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Hebat. Memang hebat. Sehingga dia belajar dengan ramai tuan-tuan guru. Antara tuan-tuan gurunya yang terkenal tiga orang. Siapa dia? Antaranya ialah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang kita bincangkan dulu lahir pada tahun 80 Hijrah. Meninggal dunia pada tahun 150 Hijrah. Maknanya, beza dengan Imam Abdullah ibn Al-Mubarak tu dalam 30-40 tahun. Sempatlah kawannya budak muda lagi sempat belajar. Dia belajar dengan Sufyanus Sauri. Yang digelar sebagai Amirul Mini Fil Hadis. Dia belajar dengan gurunya Imam Malik Rahimahullahu Ta'ala. Dan dikatakan gurunya ribu orang. Termasuk ramai yang terkenal pada zaman itu. Abdullah ibn al-Mubarak ini Allah bagi kepadanya banyak kelebihan Antara kelebihan Abdullah ibn al-Mubarak ialah Dia mempunyai kelebihan dari sudut tubuh badan dia gaguh Dia perang gaguh, pandang Dia hebat Jadi dalam hebat itu Dia punya cara dia Setahun dia pergi jihad Setahun kemudian dia buat haji ini orang yang hebat, tuan-tuan. Begitu juga dia ni Allah bagi orang yang kaya. Kaya. Kalau dia pergi ke Mekah, dia kata saya nak jadi ketua. Syekh Hajilah. Dia kumpul harta semua dia dia simpan, kemudian masa dalam pelayaran dia belanja belanja belanja, dia catat catat catat, bila pulang ke negeri, orang yang pergi dengan dia, dia pulang balik duit semua. Tanpa sikit pun habis Kemudian kata dia semuanya Saya taja dan saya tanggung Sebab dia nak pahala banyak di sisi Allah Ini Abdullah bin Al-Mubarak Dan Abdullah bin Al-Mubarak ini Satu sifat dia Dia buat sesuatu kerana Allah Ikhlas benar-benar kerana Allah Bila ikhlas kerana Allah Nampak sangat kesangnya Antaranya kalau jihad Fisabilillah Dia buat kerana Allah Dia tak buat kerana yang lain dalam satu catatan yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Marwazi dan lain lagi, masa itu bertembung antara orang Islam lawan orang Rom. Dalam kumpulan orang Rom ada seorang yang terkenal dengan kehebatan main senjata. Hebat. Jadi, hak jenis semangat ini, atau bahasa kita guna agak gedebeh, hebat ini, hak jenis gagah ini, dia tak suka berlawan ramai-ramai begini. -ramai jadi dia mengadimahkan dia seorang dia cabar orang Islam siapa nak lawan dengan aku ni maka keluarlah orang Islam lawan sekejap kawan tu kena bunuh Oh kedua mari kena bunuh jadi bila kedua kena bunuh tak beranilah orang Islam ni takut juga kenapa ni main cepat sangat ni dalam kadang dia cabar lagi tiba-tiba keluar daripada saf umat Islam ni tentu Islam ni seorang lelaki yang tutup muka dia Lawang Dan lawang itu dengan sekejap saja kawan tu rebah mati Apa lagi umat Islam takbir Kemudian lawang lagi mati sampai setengah kata sampai enam orang Kemudian dia masuk Dan dia tak tunjuk muka dia Sehinggalah sampai jauh daripada orang baru dia buka muka Maka yang mengekorinya terkejut Wow Sheikh Abdullah Ibn Al-Mubarak sanggup pergi perang macam ni Lawang Kenapa kau tak buka muka kau? Katanya aku berperang kerana Allah Bukan kerana manusia Tengok hebatnya dia Dan Abdullah Ibn Al-Mubarak ini Dia nak membetulkan Matlamat kehidupan manusia Kadang-kadang Tok Guru ni Atau orang hebat ni Kadang-kadang dia terhanyut Dia tersilap dalam me Melaksanakan ibadat Betul tapi sebenarnya ada yang lebih betul lagi Di kota Madinah Dan kota Mekah ada orang yang aliran kuat ibadat. Tasaruhlah kita kata kuat ibadat. Salah seorangnya namanya Fudai bin Iyak. Fudai bin Iyak ni tuan-tuan adalah orang yang terkena kuat ibadat. Menangis dia. InsyaAllah satu masa nanti kita akan sejarahkan kisah dia. Ha, kita ikut giliran lah. Jadi... Ugane orang menyebabkan orang-orang ramai suka. Kia mulai bersamanya, semayam bersamanya, menangis dalam keadaan berita sekiranya berizin menangis. Jadi, nak jihad fi sabilillah mula kurang. Maka Abdullah bin Al-Mubarak daripada jauh hantar satu surat yang cukup baik. Antara suratnya berbunyi yaa abidal haramaini lau absarta lana alim taannaka fil ibadati tal'abu wahai orang yang beribadat di dua tanah haram Jika sekiranya kamu tengok kami yang berada di medang perbatas, perbatasan perang kamu akan tahu bahawa kamu dalam ibadat hanya main-main tak kala kud Pipi kamu digenangi dan dibasahi dengan air mata bercucurang Maka leher kami dibasahi Disimbah dengan darah-darah Tak kala air wangi kamu melomori baju-baju kamu Maka air wangi kami hanyalah debu-debu di medang peperangan Tak kala kuda-kuda kamu penat di medang kebatilan, Kuda-kuda kami dipacu ke medang perjuangan Dengar macam itu tuan-tuan Fudri bin Iyak menangis. Dan dia kucuk surat. Dan dia berkata, Sadaka Abu Abdirrahman. Benarlah Abu Abdirrahman. Hebat tuan-tuan. Begitu juga dikatakan, Abdullah ibn Al-Mubarak ini, dia cuba nak dapatkan sejumlah kebaikan. Dia cari macam mana. Dia cari, dia tengok dia ni. Dan antara kelebihan dia ni, doa dia mustajab. Sahabat kita tanya tadi doa Pernah satu ketika dikatakan ada seorang lelaki itu buta, buta sungguh. Dia datang kepada Abdullah bin Al-Mubarak, "Wahai tuan, tolong doa supaya Allah kembalikan mata saya, penglihatan saya." Abdullah bin Al-Mubarak angkat tangan dan doa, dengan izin Allah, Allah celakkan penglihatannya. Dan ini adalah karamah yang disebut wa وَأَسْبِتَنَّ لِلْأَوْلِيَا كَرَمَةً وَمَنَّفَى مِنْهُنَّ فَمْ بِذَنْكَ لَأْمَةً Sabitkanlah bagi wali Allah ada karamah Barang siapa menafikannya Maka buang cakapnya Ada satu kes yang luar biasa tuan-tuan Kita tengok zaman kemuncak Islam ni hebat Orang baik dia akan bertemu dengan orang-orang yang baik Abdullah bin Al-Mubarak dikatakan pernah pergi ke Mekah Satu malam dia tawahkan bahag pada siang hari tadi tu, Gabnor Mekah, ni cerita lamalah zaman dia. Dan juga Imam Mekah semayang minta ujang. Istisqa, doa istisqa. Tengah malam tak ada orang, tahun 1000, 1300 tahun dulu, bayangkan tuan-tuan. Dia tengok seorang lelaki tua kuruh kat tangan doa. Ya Allah, kamu telah doa kepada minta ujang, hamba hamba mu minta ujang. Sekarang aku nak minta ujang, Ya Allah. Alhamdulillah pagi tadi minta hujan. Bila dia sebut minta hujan supaya turun tu Dengan sendirinya Allah jadikan. Selepas daripada itu turun hujan. Abdullah bin Mubarak tengok. Inilah daripada wali-wali Allah. Dan Abdullah bin Al-Mubarak ni tuan-tuan. Allah bagi kepadanya banyak keistimewaan. Antaranya sifat ketasauhnya. Dia warak. Dia ikhlas. Dia jujur. Dia benar-benar. Menjadikan takut kepada Allah Dan akhir sekali dia meninggal dunia Dia meninggal dunia pada tahun 181 Hijrah Balik daripada perang Pada bulan Ramadhan Balik di satu tempat namanya Hid Kawasan itu Dia mati pertama dalam amalan yang baik Iaitu masa perang Kedua masa yang baik Iaitu pada bulan Ramadhan Puasa ketiga, waktu yang baik masa mana? waktu ketika sahu. itulah tokoh yang cukup hebat, mudah-mudahan kita ikut cara mereka, dan insyaAllah, mudah-mudahan perbincangan kita dalam cinta ilmu akan diberi manfaat oleh Allah diberi kefahaman yang sebaiknya aku lukau lihaza wa astagfirullahalazim alaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh اللي علي هذا